Üdvözlöm a hallgatókat jó estét kívánok minden korosztálynak és sziasztok azoknak, akik a közvetlen köszöntést is szívesen fogadják. A magyar óraadását hallják a mikrofonnál Devecseri Tamás, a nyugrasví Radger stúdiójából.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 A mai műsorban a programismertetést hírek követik, majd egy beszélgetést hallhatnak Glent Henriettel, pszichológussal, holisztikus tanácsadóval. A témánk a közeledő nemzetközi nőnap, így elbeszélgetünk arról, hogy milyen is nőnek lenni a XXI. században, és hogy hogyan ünnepelhetjük a szebbik nemet, hogy valóban tartalmas lehessen a nőnap. Ez annál, ezt annál is inkább szeretném, mert az idei nőnapnak egy kicsit másabbnak kellene lenni, mint a többinek, hiszen az ENSZ az idei nőnapot a nők elleni erőszak megszüntetésére bíztatva emeli ki, és mindenki cselekvésre szólít fel. Azt hiszem mindenki ismer, vagy ismert olyan hölgyet az életében, akiről tudta, hogy bántják, mégsem tudott tenni ellene. Ma emlékezünk ezekre a hölgyekre is, és tegyük, tegyünk érte, hogy március 8-a, mint ma is, mint mindig, egy olyan ünnep legyen, amit szívből a nőknek, a hölgyeknek tudunk szentelni. Kedves hallgatóink, ismertetni fogom már ma, ma is, mint mindig, a környéken esedékes magyar jellegű programokat, és ha kengedé lesz sport és természetesen sok zene. Kívánok mindenkinek jó szórakozást a mai adáshoz, és boldog születésnapot azoknak, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Isten éltessen benneteket! <Szorítás> hallgassák meg a hírcsokrot, amit összeválogattam Önöknek. Kisebb-nagyobb botrányok és szép nézettséget szállító középdöntő és elődöntő után március 2-án eldőlt, kit nevez az MTV a 2013 as Euróvíziós dalversenyre. A zsűri döntése értelmében a négybe By Alex, Vastag Tamás, Radics Gigi és Kálai Sanders András jutottak be, csak rájuk lehetett szavazni tegnap. Ezek közül a közönség szavazatai alapján Báj Alex nyerte meg a versenyt, így májusban ő utazik Malmöbe, az idei Erovíziós dalfesztiválra. Nyertes dalának címe Kedvesem. A pár évvel ezelőtti Gyöngyöspata után újabb felháborító önkényes és rasszista felvonulás volt Magyarországon. Tegnap délután a Hajdú Bihar megyei konyáron tartott fákiás tüntetést a jobbik a cigánybűnözés ellen. Véleményük szerint azért van szükség az ilyen megmozdulásokra, mert a kormány az önkormányzat és a rendőrség nem tesz semmit a bűnözők ellen. A falu lakói viszont valójában a jobbikot azért uh, látják a, a községben, mert egy jobbikkal szimpatizáló tanárt elbocsátottak, miután nyilvánosan primitívnek nevezte a cigányszármazású tanulókat. A Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitányság az origó kérdésére a felvonulás előtt azt mondta, hogy a konyári rendezvényt a területileg illetékes rendőrfőkapitányság a területe korábban megerősítő erőként vezényelt készenléti rendőrség tagjaival, az indokolt és szükséges létszámmal biztosítja a rendet. Matolcs György bankelnöki kinevezéséről közöltek cikkeket a vezető osztrák és német lapok szombaton. Ezekből hallgassanak meg néhány gondolatot. Matölcsi György kinevezésével egy olyan embert tett meg Orbán Viktor a pénzügyi stabilitás legfőbb őrévé, aki a pénzügyi szegmens üzleteit hók hókuszpókusznak, a rablás és lopás egy kedvesebb módjának minősíti. Írta a Der Standard című liberális lap. A másik lap így írt: Orbán bizalmasát helyezi a jegybank élére, fogalmazott a Deep Press. Matölcsi György a névadója a matolcsizmus kifejezésnek, amely nem csak féktelen öntömjénezést, nagyszabású bejelentéseket és fellengős víziókat takar, hanem egy olyan gazdaságpolitikát is, amely unortodoxnak nevezi magát, és Magyarország gazdasági szabadságharcát írta az ászlajára. Írta ezt Pét Pierre Bognar, a konzervatív napi lap budapesti tudósítója. A Frankfurter Allgemeine Zeitung című német konzervatív lapban az Orbán Viktor jobb keze lesz Magyarország Valutaüre című írás szerzője, a Szerzer kifejtette. Matolcsi miniszteri tevékenységét kapkodó és antiliberális gazdaságpolitika jellemezte, ami felháborította a nemzetközi befektetőket. A felháborodást egyebek között az újraállamosítási tervek és a rajtaütésszerűen bevezeted bankokat és fontos ágazatokat terhelő válságadók váltották ki. A FAS szerzője hozzátette, Matolcsi a nemzetközi valuta alappal és konfliktusban áll és ellenezte az együttműködést a nemzetközi pénzügyi szervezettel. Kisúrú, ki de szomorú. Ai la la la la la la. a búnak helyet adni. Ai la la la la la Én a búnak útat adok magam, pedig vigyárodn. járok la la la la la la. Mm-hmm. Kérdes hallgatóink, itt Amerikában a nőnap az nem igazán jegyzett ünnep, és ha hallani is lehet róla, az gyakran csak 10-20-30 másodpercnyi összesűrített hírecskére van zsugorítva, ami teljesen üres frázisként, esetleg reklámként rögződik az emberekben. Tehát azt hiszem, hogy meg is kérdezhetjük magunktól, hogy ki ünnepli itt Amerikában a nőnapot de a választ is tudjuk rá, hiszen mi magyarok és európaiak azért minden évben gondolunk a nőnapra, és valahogy valamilyen formában megemlékezünk róla. Most tudom, hogy mindenkinek azért mást jelent, illetve jelenthet a nőnap. Nekem például sokszor egy emléket, amit őrzök az emlékezetemben Magyarországról, ami talán a Valentinnapi napi őrülethez hasonlítható, amikor az emberek virágokért állnak sorba vagy csokoládéért, hogy kedveskedjenek családtagjaiknak barátnőiknek meg arra is emlékszem hogy munkahelyeken a női dolgozókat is felköszöntették a cégek vezetői és a kollégák így a nőnap tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy Magyarországon és Európában beleolvadt az emberek életébe így március elején a Nemzetközi nap Európában, és így Magyarországon is a szebbik nemre koncentráls, talán tavasszal, így a tavasszal egy időben az emberek életét is kicsit megmelegíti. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan látja ezt egy nő, illetve hogyan láthatja ezt egy nő, és ezt kérdezem a mai műsor vendégétől, Blend Henriettől, holisztikus tanácsadótól. Kedves Henny, üdvözlünk a hallgatók nevében, és rögtön megkérdezném tőled, hogy milyen nőnek lenni itt Amerikában. Hát köszönöm szépen. Először is hogy kezdjem azzal, hogy megköszönjük, a meghívást a rádió műsorba, és hogy így bemutatkozhatom a New Jersey magyar közösségnek. És mielőtt választatnék erre a kérdésre, hogy elkezdenék szárnyalni ezzel a kérdéssel, szeretnék hűlenni önmagamhoz. Minden alkalommal, amikor beszélek, tanfolyamot tartok, vagy saját rádió tartom, mindig kérek mondjuk így egy áldást arra, hogy a lehető legtöbbet adhatom, vagy adom a hallgatóknak is a jelenlevőknek, hogy, hogy mindenki találjon valami számára fontosat a mai adásban. Valami, amit előbbre viszi, választod egy kérdésére, vagy valami tippet ad, hogy hogyan lásson, vagy csináljon valami mást, vagy valamit másképpen. És még azt is szoktam kérni a jelenlevőktől, hogy legyenek nyitottak és elfogadóak. Ha úgy érzik, hogy amit hallanak, azt már ők mind tudják, akkor azért, A saját gondolatvilágokhoz képest, akkor pedig azért. Mert nagyon erősen hiszem azt, hogy abban a pillanatban, amint lezárunk bármiukból, így meg, meg, megragadunk a módban, és megtagadjuk azt a lehetőséget, hogy a jelen pillanat áldását és erejét magunk kíván tegyünk. Köszönöm. Arra a kérdésre, én is köszönöm, és arra a kérdésre, hogy milyen itt nőnek Amerikában lenni, én inkább uh, szeretnék egy lépéssel vissza kezdeni, hogy mi a nőiség és mit is jelent az nőnek ide leszületni a földre és a világra. Én személy szerint nagyon örülök és nagyon hálás vagyok, hogy ezt a szerepet vállaltam és hogy nő vagyok. És uh, uh, számomra a nőiség elég uh, korán kezdődött, hogy a nőiségemmel való azonosulás. Nekem ez egy nagyon és gördülékeny út volt, holott volt egy időszak az életemben, amikor nagyon rövid hajam volt, nagyon sportos voltam, és a követőlektől mindig azt kaptam visszajelzésre, hogy milyen férfias, milyen fiús vagyok. Valóban egy elég erős személyiségem van, és egy elég nyitott személyiségem, és ugye mi a nőiséggel a visszafogottságot, az árkózottságot kapcsoljuk össze, de hát, olyan széles spektrum um, on, fut a női lélek, és olyan bonyolult, a legbonyolultabb jelenség szerintem a Földön a női lélek, hiszen uh, érzelmesek vagyunk, beleérzőek vagyunk, intuitívek vagyunk, um, uh, kreatívak vagyunk, de néha adatosak, és hogyha nagyon kell, akkor eltökéltek vagyunk, tehát egy olyan komplex dologgal állunk szemben, hogyha én most állok én uh, jegyzem ezt meg, mint maga a természet. A Azt mondjuk, hogy anya természet, anya föld. Azt mondjuk, hogy a hold, a nőiséggel van kapcsolatban a hold az a női szimbólum. És ezt imádom ezt a kérdést feltenni a, a hallgatóimnak mindig, hogy miért. És hát gondoljunk abban, hogy a hold ugyanúgy 28 naponként váltja a ciklusát, mint ahogy mi is a ciklusunkat. Amikor a nő terhes lesz és a nő a pocakja, az ugyanaz, mint amikor a, nő, mint amikor a hold telítődik és hold lesz. Utána, amikor megszületik a gyermek, akkor visszamegy minden. Tehát kitágulunk, összeszűkülünk, kitágulunk, összeszűkülünk. Maga a nőiség egy, az, az élet számomra az élet kezdette és az élet vége itt kezdődik. Velük, hiszen nőn keresztül jövünk a világba, és akár hiszük, akár nem, de keresztül távozunk ebből a világból. És ezt a következő lépés az, hogy milyen itt Amerikában lenni. 2006-ban jöttem Amerikába, és úgy, hogy pszichológus vagyok, és világéletemben nagyon szorosan követtem a bennem zajló eseményeket, és mindig megvolt ez a képességem, hogy keresztem a körülöttem lévő energiákat és érzelmeket. Nagyon érdekes felfedezés azt látnom, vagy saját magamban, illetve női társaimmal, magyar honfitársaimmal, akikkel beszélek, hogy, hogy nagyon átalakul a nőiségünk itt Amerikában, hiszen teljesen más uh, máshova kerül a fókuszunk az itteni, illetve az otthoni világhoz képest. Én azt gondolom, hogy az otthoni családcentrikusság, a kapcsolatcentrikusság, hogy milyen fontos számunkra a férfi egy kapcsolatban, illetve a gyerekek, nagyon szerencsések lehetünk azt, hogy ezt itt megtapasztalhatjuk, és ezt magunkkal hozhatjuk, és egyensúlyban hozhatjuk ezt azzal, amit egy sokkal dinamikusabb, céltudatosabb, és uh, célorientáltabb világban ezt a két ezt a két hogy tudjuk összehozni magabán. És itt kapcsolódik azt hiszem a témához maga a holisztikusság is. Um, csak hogy felfrissítsük a hallgatóknak az emlékezetében, mert már volt a rádióban a holi, holisztikus uh, táplálkozási tanácsadó. Maga mit is jelent ez a szó, hogy holisztikus holisztikusság? A holisztikusság azt jelenti, hogy minden egy kerek. Egy és amikor én ennek utána néztem, nem láttam konkrétan, hogy ez az én olvasatom, de nekem a holisztikusában benne van a hologram. És a hologram, a nagy kép, az uh, ugyanaz, mint a sok kicsi kép. Tehát a kicsi kép, az ugyanaz, mint a nagy kép. Tehát ami kicsiben, az nagyban, ami nagyban, az kicsiben. Ezt a régi ókoréak úgy mondták, hogy ami fent, úgy lent, ami lent, úgy fent, ami kint, úgy bent, ami bent. Én azt gondolom, hogy minden mindennel összefügg a világunkban, és az, hogy egy nő hogy éli meg női ilyességének minden szintjét, varázsát, a fizikálistól kezdve, a szexualitásán keresztül, az érzelmi, mentális és spirituális önvalóján, az mindenbe befolyásol az életében. Köszönjük szépen Harriet, és most uh, tartsunk egy szünetet zenével. és a forgószél, elvitt a vihar, haladtunk a tenger, szemben a napsuhan. Nyeljük a csíkokat, és a világ lőként soha nem tékoztunk angyal a magasban, bőfent nincs, baj nincs, aranyban, senkivel. Én dolgozókják a fákon a bócán, hogy láss csodák, láss az elcsodák, láss az elcsodák. Vállomra ördögül, alat elpöckönöm Az élet jobb híjján, egyedül Autó egy bentinem Mert ki tudja meret a kócos kis romantika Tejfogával a szívembe mar Tékozló a magasban Böffel nincs baj, nincs haragban Senkivel két orva a fákon a más Láss csodát, láss az elcsodát. That's right. Yeah. Okay. hallgatóink március első vasárnapján Glen Henriettel, holisztikus tanácsadóval beszélgetek a nőiességről, a nők szerepéről és jelenéről az életünkben, a mi életünkben, férfiak életében, és talán tágabb értelemben is beszélhetünk a családtagok életében, mint gyermekek, fiak, lányok, unokák, így minnyájan, szorosan Függünk, és szorosan tartozunk a nőkhöz. Azt hiszem, hogy sokat fejlődött a világ, és ma már a magyar ember sem tekint úgy a női nemre és a nők szerepére az életben, hogy csak süssön, főzzön, takarítson, gyerekeket szüljön és neveljen. A mai nők egyenrangú partnereink, nekünk férfiaknak az élet minden területén. Sokat tanulunk tőlük, és kimondottan vannak olyan női témák, mint például a mai adás témája a holisztikus élet és uh, maga a nőnap, amikor mi szeretnénk a nőket ünnepelni. <kül> te itt uh itt Amerikában, ahogy élsz, hogyan látod, hogy a férfiak, amikor elérkezik egy ilyen ünnep, amikor uh, ünneplik a nőket, elég nekik uh, egy uh, szál virág vagy egy dobos csokoládé, amivel kifejezik a nők felé a, a szeretetüket. Hogyan látod ezt? Egy holisztikus uh, uh, nő, aki holisztikus fejjel gondolkozik, és él ebben a világban, hogyan viszonyul a, a férfiakhoz, amikor a férfiak uh, örömet próbálnak szerezni egy kicsit úgymond elavult módszerekkel. Ez nagyon édes volt az elavult módszerek. Én azt gondolom, hogy igazából ez semmi nem elavulandó, hiszen az egész fejlődésünk egy spirálon folytatódik, vagy egy spirált ír le, és biztos mindenki tud azzal azonosulni, hogy hányszor futjuk a saját köreinket, és hogy bizony milyen nehéz időnként kilépni a múlt mintáiból. Na most az, hogy régen, annak idején én személy szerint, ha beszélhetek egy kicsit magamról, én nagyon szerettem a nőnapot, már általános iskolában, és borzasztó zavarba voltam, amikor odajöttek a fiúk, és átadták azt az egycát. hogy hú, most nőnap, és akkor a fiúknak oda kell menni és adni a virágot. Egyrészt én nagyon szeretem a virágokat, és én azt gondolom, hogy a legteljesebb szimbólum, és a legtöbbet eláruló szimbólum igazság szerint a virág. De minden nő más. És, és itt egy nagyon érdekes kérdést hoztam most ezzel fel, más hogy, hogy, hogy én hogy egy párkapcsolatban Mi az, ami, ami a másikat boldogá és kiteljesedetté teszi? Tehát, hogyha egy olyan nővel van egy férfinak dolga, aki abszolút nem egy romantikus típusú nő, és hogy van egy olyan barátnőm otthon, aki kifejezetten ö, ö, utálja, és nem hajlandó virágokat elfogadni, hiszen az a, virág már, az a virág már meghalt, hiszen levágtá. Ö, tehát ő neki például virágot nem lehetne hozni. Van a másik véglet, aki viszont ilyen, Túl romantikus, hogy, hogy igen, virág, és csak egy-egy pillanat, egy meglepetés, egy, hogy igen, gondoltam rá. És minden eközött között a két spektrum között, ahogy az első részben említettem, hogy a nő a legbonyolultabb szerkezet, és bizony ha nincs könnyű dolgok a férfiaknak. Szerintem mi a saját magunkkal sincsen könnyű dolgunk. És én elnöválasztok, ezt a választ adnám, hogy, hogy, hogy azért van egy párkapcsolat, vagy egy párkapcsolat két emberről szól, hogy meg lehet kérdezni, és konkrétan fel lehet hozni azt a témát, és megkérdezni, hogy mi az, amitől egy nő úgy érzi, hogy neki fontos, hogy fontos a férfinek. Mi az, amitől egy nő úgy érzi, hogy fontos, hogy szeretik, hogy elismerik. Sok nő azt fogja mondani, hogy szeretném, hogy többet, azt is tőled, mert uh, talán említettük már ezt így egymás között uh, mi alatt készültünk erre a műsorra, hogy uh, emlékszel biztos, hogy egy pár éve megjelent ez a két kötet, hogy a uh, férfiak a Marsról, a nők a Vénuszról. Uh, mi ennek az alap uh, eleme ennek a, ennek a két kötetnek? Van ennek valóság alapja? A te szemszögedből? és még pedig az, hogy annyira másképp működik a női és a férfi elme, és teljesen máshol van a, a, az, a, a, a, a központban is a, a fókusz a két nem részére. A nők, ha visszagondolok megint az ősi női mítoszra és a nőiségre, a nőben mindig ott van a, a valami szinten a feltűnni vágyás, és most jó értelemben véve a csábítás. Hiszen a, nő, a nőben alapvetően az van az, hogy a befogadás, illetve a megfoganás és majd az életadás. Ahhoz pedig megfelelő. Kell biztosítani. A férfiben pedig mindig ott van a vadász ösztön, illetve a, a birtoklás. Ez teljesen más felállást egy párkapcsolatban, és hát ezért van az, erről az egyik kedvenc könyvem nekem az volt, hogy adj sex hogy, hogy hogyan is gondolkoznak a nők és a férfiak, és miért van az, hogy néha igazság szerint útmutató könyv kellene, vagy egy pedédlap, egy hogy hogy kell a másik nemmel bánni. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma, hogy mennyire másképp élünk meg dolgokat, mennyire másképp gondolunk dolgokat, és mennyire másképp hozzuk, illetve szótár kell gyakorlatilag időnként egymáshoz. Hát erről szól az, hogy az ember olyan kapcsolatban legyen, ahol direkt kommunikáció van, és egymásnak őszintén el tudják mondani, illetve egymástól mernek kérdezni. Köszönöm szépen Henrietta, hogy Henriette, hogy részt vettél a műsorban, és utolsó kérdésként megkérdezem, hogy te hogyan fogod ünnepelni a nőnapot ebben az évben? Én még annyit szeretnék, hogyha még annyi belefér a időben, hogy az ünnepkörről szólni, hogy... sikert kívánok hozzá, és boldog nőnapot neked, és a barátnőinnek is, és természetesen minden kedves női hallgatónak. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon jól éreztem magam, és a legjobbakat kívánok. Én is nagyon sok boldog nőnapot kívánok a női hallgatónak, és még egy dolgot, hogyha a fölükbe súghatok, hogyha van nőnap, igazság szerint úgy lenne a legizgalmasabb és a leg egyenrangúk, hogy egy kicsit a férfiakat is megönnöpen. Köszönjük, és akkor most jön egy kis zeném. Az élet az ma dolog, és én hozzá volok, ezért vagyok őrült, kicsit őrült. Kedves hallgatóink, most pedig hallgassák meg a helyi magyar programoknak az ismertetését. Nincs túl sok program, összesen négy darab van itt én előttem. Az első az 2013. március 14-én csütörtökön este 18.30 perckor kezdődik a New Yorki Magyar Főkonzulátuson annak a dísztermében ünnepi beszédet monddán Károly főkonzul és dr. Vermes Gábor, tört, Gva, Vermes Gábor történész, és ez a márciusi szabadságharc és forradalomról fog szólni. A következő program szintén március 15-ét fogják megünnepelni március 15-én a Pörtambói Magyar Református Egyház vezetésével Pörtambói Városházájának a terén, egy magyar zászló felvon, felvonásra kerül sor reggel 10 órakor mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Az én egyházamnál, szintén uh, megemlékezünk március 15-ére, Kartereten, a Kartereti Református Egyházban március 17-én reggel 10 órakor összevont angol és magyar istentisztelet lesz, amit ünnepélyes zászló felvonás fog követni, és uh, néhány percben megemlékezünk az 1848-49-es szabadságharcról és forradalomról ugyan ezen a napon New brunswick a magyar klub és ünnepséget rendez. Ez délután 2 órakor fog kezdődni és szintén az 1848 49-es forradalom és szabadságharc emlékére. az idővelünk, és uh, ígértem önöknek sporthíreket, sajnos azóta is vettem, hogy a sporteseményeim valahogy kikerültek a táskámból, és itt a stúdióban pedig a komputerek nem működnek. Itt csak azt tudom önökkel közölni, hogy a labdarúgás kedvelőkkel, hogy ezen a hétvégén elindult az nb 1 a Magyar Nemzeti Labdarúgó Bajnokságnak a tavaszi fordulója, és az eredményekről én csak uh, arra emlékszem, hogy az Újpesti Dózsa otthonában nagyon kikapott a pakstól, egészen 6-0-ra, és a Ferencváros pedig ma nyert pápán 3-0-ra. Szóval sajnos ezek az eredmények maradtak meg a fejemben, és más sportesemény pedig úgy igazán nem történt a héten. Így most kérem önöket, hogy hallgassunk megint zenét, és utána visszajövök elbúcsúzni önöktől. Ah! lassan elérkezünk a műsor végéhez, néhány percünk van már csak hátra. Szeretném megköszönni önöknek, hogy velünk töltötték ezt az egy órát, így vasárnap, és még egyszer kívánok előre is minden nőnek, minden hölgynek boldog nőnapot, ami hamarosan eljön. Please stay tuned for the Voices of Ireland, which starts at 6 o'clock. Our Irish friend are is setting up in the studio. And uh, have a good night, everybody. This was the Hungarian hour. Kedves hallgatóink, jövő héten Sohár István és Harkó Gyöngyvér szóra Oztatja önöket, kérem hallgassák meg őket, hiszen mindig szeretettel készülnek a műsorukra. További jó éjszakát kívánok kellemes hétvégét. De Csari tamást hallották a Radgás rádió magyar nyelvű adásában.